ולמגדנות, עם ערי מצורות ביהודה. ואת הממלכה נתן ליהורם, כי הוא הבכור. ויקום יהורם על ממלכת אביו, ויתחזק. ויהרוג את כל אחיו בחרב, וגם משרי ישראל. בן שלושים ושתיים שנה יהורם במולכו, ושמונה שנים מלך בירושלים. וילך בדרך מלכי ישראל, כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב אישה, ויעש הרע בעיני אדוני. ולא אבה אדוני להשחית את בית דוד, למען הברית אשר קראת לדוד, וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל הימים. בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה, וימליכו עליהם מלך. ויעבור יהורה ממסריו, וכל הרכב עמו. ויהי קם לילה, ויח את אדום הסובב אליו, ואת שרי הרכב.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 ועתה בַּחָלֹאִים רַבִים בְּמָחָלֵה מָאֶךָ, עַד יְצָאו מָאֶךָ מִן הַחָלִי יָמִים אַל יָמִים. וְיַעַר אָדֹנָי עַל יְהֹרָם, את רֹח הַפְלִשְׁתִים וְהַעֲבִים, אשר הַלְיָד כּּשִׁים. כל בְְּיָה נגפו אדוני במעב לחולי, לעין מרפא. ויהי לימים מימים, וכעת צאת הקץ לימים שניים, יצאו מעב עם חוליו, וימות בתחלואים רעים, ולא עשו לו עמו שרפה, כשרפת אבותיו. בן שלושים ושתיים היה ומולכו, ושמונה שנים מלך בירושלים, וילך בלא חמדה, ויקברוהו בעיר דוד, ולא בקברות המלכים.